Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Sektor 3, emisije o civilnom društvu. Danas se nalazimo u Sisku u klubu Mladih Skvot i evo tu smo sa mojim domaćinom Igorom Kovačom, predsjednikom koordinacije udruga Mladih Sisak i voditeljem kluba Mladi Skvot. Dobro večer, Dobro večere, dobro, dobro, dobro Ovako za početak predlažem da neako pojasnemo općenito našim slušateljima Hrvatskog radija Karlovca što uopće je Koordinacija udruga mladih Sisak, koliko broji udruga od kad ste nastali? Negdje, negdje e, polovicom 2004. godine e, jedna od naših udruga, u biti koordinacija udruga Mladih e, sadrži četiri udruge koje u biti ne razlikuju puno po radu, već nekakvim programskim dijelovima su različite, ali dijelujemo zajedno u ovom klubu Svot ovdje u Sisku, u ovom smo klubu već... Neki dvije godine prije toga, ovo što sam počeo govoriti, polovicom 2004., dvije, dvije udruge iz koordinacije su započeli taj nekakav međusobni rad i nakon toga su se i druge dvije udruge u, uključile u taj, u taj nekakav zajednički rad, zajednički posao, zajedničko stvaranje tih nekakvih programa. Provođenje je i dati je nastala cijela ta ideja da se udružu zajedno i, i da sačine evo, koordinaciju drugom mladih koja je sada. Tako je to, od 2004 traje ta nekakva naša borba, zajednička borba za dobivanje nekakvog zajedničkog prostora, što smo ga na kraju, evo, prije dvije godine dobili. sa se nalazimo u ovom klubu gdje imamo razno razne urede, prostori za, za radionice, veliku koncertnu dvoranu, tako da, evo, napokon smo se izborili i došli, došli smo na jedno mjesto koje je prikladno za koordinaciju u drugom Na koji način ste došli do kluba? Sigurno vam nije sam se pojavio? Naravno da nije, pa mislim to je bila vječna borba, promijenili smo svih ovih, evo, nekih, reći godina, četiri lokacije, jako dobro imamo suradnje s, grad, s gradom Siskom i sa Županijom, naravno konstantno apliciranje na ministarstva što se tiče nekih projekata. Četiri udruge, kao što čine koordinaciju, počele su tu borbu zajedno i zajedno smo i dalje ovdje. Ja mislim da ćemo zajedno i ostati ovdje. Došli smo do ovog jednim dijelom i preko Proni Centra za socijalno podučavanje koji sam i ja djelatnik, tako da nam je Proni nam je pomogao jako puno ovog ovog prostora. Grad Sisak nam je ustupio ovaj prostor, nakon preuređivanja ovog prostora, u biti da smo došli ovaj prostor, ono, novi bio. Prije ovdje bila ne, bile su neke dvorane za svatove, ali u biti to je bila jedna borba, jedno apliciranje e, svake godine na, za prostore u gradu, gdje smo mi sami tražili te prostore. I u biti, evo, došli smo na tu ideju kako bi razvili što veći program za mlade i kako bi kako bi mi mogli doć ovdje. E, izborili smo se za sve to, Stvorili smo pa jedno 15 programa, petnaistak radionica koje moraju, koje moraju biti smještene u jednom velikom prostoru da bi se mogle u potpunosti provoditi. Mislim, grad je to prepoznao, vidio je u svemu tome nešto, nešto jako, jako dobro i dodjelio nam je ovaj prostor. Koliko vam je bio problem? u tim prvim pregovorima sa gradom evo rekao si, dakle, to nekakve 2004. godine kad ste vi krenuli sa cijelom ovom pričom prije toga, pretpostavljam, nije bilo nečeg sličnog ovdje u gradu? Da, nije. nije bilo, nije nije bilo, sve ovo što je bilo, bilo je nešto jako malo ti svi klubovi su djelovali u nekim manjim prostorima isto kao i mi, isto kao i ove četiri udruge kad su djelovali same djelovali su po razno raznim prostorima koje nisu bili veći od desetak, 15 kvadrata, tako da ovo udruženje je možda bilo i nužno da, da, da dobijemo ovakav jedan veći prostor i da napravimo jedan program prigodan za razvoj nekakve subkulture u gradu Sisku i osušivanje mladih što se tiče takvih nekakvih stvari. Ok, ja je sad jednu malu pauzu pa ćemo onda nastaviti. Dali smo sa današnjim gostom Igorom Kovačom, predsjednikom koordinacije Mladi Sisak i voditeljem kluba u kojem se nalazim, dakle klub mladih Squot u Sisku već nekoliko godina funkcionira i svojim sugrađanima i gostima omogućuje mnoge različite programe. U pauzi smo pričali o što se htio reći da nije, nekako, da nije slučajno došlo do kluba. Pa razgovarali smo o nekako o našoj borbi za sve to. Nismo u biti slučajno došli do ovog prostora. To je bila kroz sve ove godine nekakva borba, imali smo razvijen nekakav program, nismo ga imali gdje sprovesti. Hvala Bogu, evo, opet mogu reći da smo od početka dobro surađivali s gradom Siskom i da su oni bili ključni u dobivanju ovog prostora i mislim samim našim jako, jako dobrim radom i zalaganj, zalaganjem u, u našoj zajednici za, za mlade. Oni su to prepoznali i dali su nam ovaj prostor u kojem trenutno djelujemo i u kojem smo tijekom ovih svih godina mogu reći pod navodnicima dovukli do nekih 50 volontera od kojih je trenutačno nekih 30 -ak aktivno. Možete malo reći nešto o programima koji se ovdje odvijaju? Klup Skvot radi od ponedjeljka do petka od uh, 17 od 21 sat e, radi naravno i i subotom kad imamo ta nekakva kakva koncertna događanja, ali kad govorimo o programu, e, mislimo na to na radno vrijeme od 5 do 9 od ponedjelka do petka e, i u tom razdoblju, ne znam, razno razne radionice, e, šak, stolni tenis, stolni nogomet, to je svakodnevno u našoj velikoj dvorani, a od radionica imamo nekakvih 15 radionica od kojih su Informatika, učenje rada na kompjuteru, radionica krojenja i šivanja, radionica astronomije. Dobrst da ne nabrajamo. Te su sve radionice u biti nastale od tih naših članova koji su eto dobili ideju od drugih ljudi kojima su takve neke stvari bile zanimljive i potrebne, tako da je to jako prigodno za evo za našu mladež, pogotovo tu se nalazimo blizu našeg prostora je fakultet metalurgije u Sijsku i osnovna i srednja škola, tako da je, mogu reći svakodnevno, klub pun i, i dosta mladih ljudi pohađaju baš te, te radionice koje su potpuno besplatne. Osim radionica, vi imate i ove takozvane zabavne sadržaje, neki koncerte, priređujete partije i slično. Tako, tako, da. Petkom i subotom, imamo svaki petak i svaku subotu. Mislim, mogu se čak i pohvaliti da smo možda jedan od rijetkih klubova u Hrvatskoj da imamo svaki vikend nekako događanje, nekako glazbeno događanje, tipa koncerti razno raznih bendova, raznih žanrova... Mislim, imamo, imamo i sad već razrađeno nekih, neka tri festivala koje su rasporđena ne znam, idu onak svaka 3 ili 4 mjeseca. Ti festivali su tematski rađeni i mislim bendovi i sadržaj tih festivala je onak razlikuje se jedan drugi dosta puno tako da je. i te stvari su evo da govorimo o nekakvim godišnjim događanjima. Jako Kakav je interes sišćana, baš što se tiče ovih zabavnih sadržaja koji se događaju petkom i subotom? S obzirom da mi najviše ovdje, neću reći štujemo, ali, ali podižemo tu nekakvu subkulturu, ne samo u Sisku, nego i podržavamo i, i subkulturu tu u Hrvatskoj. Sisak je jako mali grad pa mogu reći da imamo jako slabi odoziv s obzirom koliko ima mladih ljudi u gradu Sisku. Kad govorimo o to su kulturi, govorimo naravno o nekakvoj elektronici koja nije zastupljena općenito po nekakvim kafe barovima, bircevima po gradu, disku na primjer, to je nešto malo drugačije. Isto tako i taj nekakav band dio, kako mi to zovemo ovdje, jako puno radimo punk koncerte, metal koncerte, sad smo, smo uvijeli i reggae da kulturu ovdje kod nas, tako da i, i puno se koncerata, tak možemo čuti. Radimo na tome da i dovedemo nekog tko želi surađiva s nama, a ko opet je u onoj hip-hop i rap vodama, tako da, da, razbi, da razvijemo nekakvu underground scenu ovdje, na to smo se uvijek bazirali i takvi ćemo uvijek biti, zato što mislimo da mladi danas nemaju gdje pogotovo u Sisku, nemaju gdje izaći. I slušat, evo baš takvu muziku kao što mi radimo ovdje. U svakom slučaju manje komercijalni sadržaj. Manje komercijalni, tako da je mislim gdje god danas se zađete van od od ovih nekakvih birceva, kafića, to je nekakav mainstream što svi slušaju, što svi slušaju, što su gdje možete i kupiti i čuti. Najviše se baziramo i na nekakvo i razvijamo nekakvu demo scenu i pokušavamo dajemo scenu u Hrvatskoj, što se tiče svakakve, svakakvog stila muzike, pokušavamo ih dovesti ovdje i da, da ljudi zasviraju pred nekim. Ok, vam sad još jednu malu pauzu pa ćemo onda lagano pravi na kraju jer evo, treba početi program svaki da. čas. No i dalje smo sa Igorom Kovačom, predsjednikom koordinacije udruga Mladih Sisak i vojiteljem kluba Mladih Skvote u kojem se sada nalazimo u oči današnjeg gostovanja DJ-eva iz Karlovca s Petrinje Siska. Evo sad u stvari smo već sami dali mali malu odgovor na moje sljedeće pitanje je suradnja sa drugim organizacijama, udrugama i individualcima širom Hrvatske pa i dalje. Pa mislim da se možemo i s tim pohvaliti zato što se surađujemo baš sa svim i svakim, pogotovo udrugama mladih i ovim putem evo ako smijem eh, pozvat eh, sve one koje, eh, koje djeluju u nekakvim udrugama mladih evo i u Karlovcu i, i u cijeloj Hrvatskoj da nas slobodno mogu pozvati, pogledati naš program na našoj stranici www.squot.hr da pogledaju naš program, da nam se jave tamo imaju naše kontakte otvoreni smo uvijek za suradnju do sada smo surađivali malte te ne, ne znam s kim nismo sve otvoreni smo za, za za sve suradnje, za sve mogućnosti tako da mislim da, da ne mogu da ne mogu malo šire reći od toga nešto već jesam što se tiče o planovima koje imate za, evo možemo reći za ovu godinu, pa pretpostavljam da ćemo se još imati prilike vidjeti i čuti sa daljnim nekakvim vijestima vezanima za svot. Pa ja bi iskreno volio, evo, mogu samo na, e, najaviti nešto malo važnije, e, jako puno smo se sad bazirali na nekakih humanitarnim koncertima, tako iz 17.4. radimo jedan humanitarni koncert za jednog mladog dečka koji ima 4 godine imala imala euhemiju, pa evo smo se pokrenuli u te nekakve humanitarne akcije. Isto tako e, nešto malo veće je jedan naš veliki festival što radlja sve četiri udruge u koordinaciji, Zove se MUF, mali urbani festival u Sisku, koji radimo već u šestu godinu za redom i, i njega ćemo raditi 29. i 30. petog. Otkrit vam neću, ko će još nastupati, to ćemo uskoro objaviti, pa možete i to pogledati na našoj stranici. A ovim putem, ako smijenit, htio bih samo reći da Evo borimo se sad i sa Zagrebom zato što je u Zagrebu neki određeni ljudi pokušali, to jeste jesu pokrenuli isto tako taj MOF i mislim da to nije u redu zato što, tako, da, zato što mi već držimo to ime već je u šestu godinu i sad se evo trenutačno borimo s njima da to maknu jer mislim da to ipak nije u redu i to je naš, na, naš nekakav zaštitni znak. Da nam ne bi to nestalo, evo za Zagreb. Ja vjeren da će nas informirati šta će se dalje događati u skvotu i općenito uh, sa koordinacijom udroga mladih u sisk uh, da da ćemo imati prilike još surađivati. Poštovani uh, sluštitelji, ovo je bilo sve za večeras iz Siska. Puno ti hvala. Hvala vam. U jednoj od sljedećih emisija ćete čuti i dalje vijesti šta se tu događa. Poštovani slušatelji, današnji gost nam je i Domagoj Kalčić, potpredsjednik Udruge za promicanje indijske kulture i vegetarijanstva Avaduta iz Karlca. Dobar dan. Poštovanje. Zašto sam te zvao danas u emisiju? To je vaš evo, festival buđenja koji je prošli petak održan u Centru za mlade na Gazi. Tome ćemo malo kasnije, ali evo, za početak predlažem da predstaviš aktivnosti udruge čime se bavite. Pa, udruga Ava Duta je osnovana u Križevcima 2006. godine. To je neprofitna dobrotvorna organizacija. Trenutno ima nekih 50 članova aktivnih i stotine simpatizera na području Karlovačke županije i cijele Hrvatske. Prije nekih dvije i pol godine četvorica entuzijastičnih članova su iz Križovaca preselili ovdje u Karlovac i tu su nastavili dalje sa aktivnostima. Znači glavna stvar je promicanje indijske kulture i vegetarianstva i na tom baziramo praktički sve naše aktivnosti. Kako to da ste se odlučili? preći iz Križevaca u Karlovac. Križevci su lijep, ali mali gradić. Ima nekih desetak tisuća stanovnika. Karlovac je ipak pet puta veći pa smo smatrali da s obzirom na naše aktivnosti koje su i širokog nekog svjetonazora i širokog obujma, odlučili smo da bi možda bilo bolje da neki u neki malo veći grade. Zašto sad baš Karlovac? Ni mi sami nismo znali dok nismo došli ovdje. Te kad smo došli ovdje vidjeli smo da je to bio jako dobar odabir. U Karucu postoji dosta sličnih organizacija koje se bave razno raznim, kako se to popularno sada naziva, alternativnim znanostima, alternativnim metodama, alternativnim načinima razmišljanja. Pa kako ste vi ovdje naišli na suradnju sa sličnim organizacijama i pojedincima? Kao udruga dosta surađujemo s drugim udrugama neke aktivnosti koje su vezane uz festivale. Radili smo s domaćima, s drugom Domađi, radili smo nešto sa organizacijom joge u svakodnevnom životu, dosta surađamo i sa gradskim odjelom koji se bavi udrugama i tako. No, definitivno ste se, kako bi se moglo reći, raširili ovdje. Jel ili vam se povećao broj članstva od kad ste došli? Bilo nas je četiri. Pošto u ovom našem centru mi praktički živimo, nije samo da imamo djelatnosti udruge, nego živimo, bilo nam je 4, sad nas živi 8 znači koje smo praktički ono posvetili svoje vrijeme kompletno na rad naše udruge, a nekih aktivnih članova u Karlovcu imamo sad recimo 50, 50 aktivnih, možeš reći da smo nešto raširili. Sad u posljednje vrijeme je dosta popularno i vegetarijanstvo i tako indijska kultura. Što vi ovdje imate osim svojih aktivnosti, imate i to vegetarijansku kuhinju? Kako to funkcionira? Koliko su tu zainteresirani Karlovčani za to? Što se tiče Karlovca, po nekim procjenama koje smo čuli od Karlovčana ima oko 300 vegetarijanaca. Znači 300 vegetarijanaca koji jednostavno traže neko mjesto gdje bi mogli razgovarati o vegetarijanstvu, gdje bi mogli probati neke specialitete. E, pošto većina naših članova se obrazovala u Indiji, e, što se tiče vegetarijanske kuhinje i tako još nekih znanosti i te indijske kulture, mi smo došli sa tim nekom idejom da bi napravili ovdje i vegetarijanski klub. I vegetarijanske tečeve kuhanja, već smo završili tri tečeja kuhanja, ljudi su jako zadovoljni, kuhaju doma, često kod nas navrate pozačine i stvarno je lijepo. A što se tiče vegetarijanskog kluba, znači za članove udruge, ljudi mogu doći ovdje, znači članove udruge i uzeti neki obrok, mi ne naplaćujemo, to je za neku donaciju i stvarno svaki dan imamo nekih 5-6 vrsta jela. Ok, što se tiče ovog samog tečeja kuhanja... Dakle, Karlovićani mogu naučiti ovdje kuhat, bez obzira što je Karlović nekako tradicionalno ovaj grad okrenut prema ovako što mesnoj industriji. Ok, da bi sad ja malu pauzu napraviti pa ćemo onda nastaviti. Dalje smo sa današnjim gostom, Doma Gojent Kalčecem, pod predsjednikom udruge Avaduta iz Karlovca. A evo, sam povod današnjeg razgovora nam je i festival buđenja koji je održan prošlog petka u Centru za mlade na Gazi. Pa evo sada možeš malo predstaviti o čemu se to radi. Pa taj festival je nešto što se još nikad nije praktički održalo u ovom dijelu Europe definitivno po prvi put u Hrvatskoj i u Karlovcu i to je jedna drevna vjetska ceremonija buđenja. Naći danas možemo vidjeti budi se priroda, dolazi proljeće, niču na mojoj vjesnici proljeća, ljudi se pomalo bude iz toku spamanog zimskog sna. Pa tako je bio i taj festival buđenja, u tom kontekstu smo mi budili Recimo tu jednu pozitivnu energiju koju smo pokušali tako prenijeti na ostatak Karlovca, na taj jedan, recimo da smo pokušali malo tu, tu indijsku kulturu dočarati na neki način da bude dostupna svima. Znači bilo ko je mogao doći pogledati taj festival, festival inače nešto slično se organizira u Indiji, praktički ima jedan, ima jedan grad koji se zove Puškar u kojem se ta ceremonija odvija praktički svaki dan. I oni kažu da to služi da bi se znači, nekako blagostanje svijeta poboljšalo, nekakva uh, svjesnost ljudi da bi se uzdignulo više pozitivno. Oni praktički to rade svaki dan. Taj recimo neki buđenje, festival buđenja te neke pozitivne energije. Recimo je ovaj festival koji je sad bio u petak uh, u Centru za mlade na Gazi posjetilo je nekih uh, između 200 i 250 ljudi uh, u ovih... Uh, 70 kvadrata, možda 80, stvarno bilo jako napućeno, a ljudi su bili jako zadovoljni. Bilo je posjetitelja iz Bosne, bilo je posjetitelja Slovenije, iz praktički svih mjesta u Hrvatskoj su došli ljudi da vide ovaj jedan događaj koji je stvarno rijedak. Vi ste, osim toga što su došli gosti, rekao si, iz Bosne, Slovenije i gotovo svih gradova u Hrvatskoj, imali ste i dva a, važna gosta, predavača, kako bi se to moglo reći, i, dakle, iz Amerike i iz Njemačke. Da, to su bila dvije osobe koji su bili posebni gosti, specijalni gosti festivala i to su osobe koje se bave tako i drevnom kulturom i duhovnošću i takvim stvarima i oni su guruji. Oni su duhovni učitelji jedan je Amerikanac, to je Chandram Auli s vami, a drugi je e, isto je Amerikanac, ali je iz Njemačke, on je Krišnak Šetra Prabhu. I njih dvojca su jako, dosta ovako karizmatične osobe, interesantne, Recimo da su posvetili svoj život uz dizanju drugih ljudi, jednostavno nije toliko da su zainteresirane za ove neke prolazne stvari, nego pokušavaju, praktički su svoj život posvetili drugima, moćne osobe i stvarno oni su dali tom festivalu jednu tu dimenziju više, stvarno jako, jako fine osobe. Održali su predavanje, pošto i taj dan na koji se održavala sama ceremonija, taj dan je po indijskom astrološkom proračunu bio jako povoljan, jedan specijalan dan koji se u Indiji slavi kao nova godina. I onda smo mi te predavači zamolili da malo objasne nešto više o tome i tako bilo jako jako lijepo. Koliki je bio interes Karlovčana ovako? Sada izvan ovih kako bi se to moglo reći alternativnih krugova? Pa ljudi su ih zainteresirani za nešto novo kažem da ovak nešto se nikad nije desilo pri u Karlovcu. Mi smo napravili tako nešto malo marketinga, ljudi su došli. Bilo je neki koji su bili po prvi put, bili su zainteresirani, pogotovo im se svidio zadnji dio kad smo servirali ovu našu vegetarijansku večeru. Stvarno ser, napravili smo nekih stotinja vrsta klasičnih indijskih jela, ljudi su bili oduševljeni. Karlovčani može se reći da mi je bilo jako lijepo. Ja se nadam da će opet doći tu kod nas, baremo centar malo nešto pogledat. Centar na gazi je sada bio, rekao si sam, pretjesan i prema onome koliko smo razgovarali prošli tijan čak i tebe samog iznenadio broj posjetitelja A da. ja prije samog festivala kad smo ušli unutra i malo počeli tako slagati te rekvizite i sve kad sam ja vidio koliko dolazi auto to je bilo stvarno nevjerojatno I iznad svih očekivanja, mi smo očekivali recimo nekih stotinjak ljudi, na no kraju uf. Kažem, bilo je oko 250 posjetitelja. Natiskali smo se, ali bilo je jako lijepo. Jednostavno, čak i ja sam definitivno siguran da, će, da bi ljudima ovo bilo puno zanimljivije. Kad su malo tako stisnuti, onda će zapamtiti, joj, se sjećaš onda kako je bilo lijepo. Bilo nas je tak puno fina, ugodna atmosfera, obiteljska. Mislim, ljudi su na neki način u ovo doba zaboravili na te neke odnose. Toliko rade, toliko vremena gube na te mislim gube, jednostavno takav je tempo života stres je toliko velik da ljudi su sa napretkom ove industrializacije jednostavno izgubili te glavne stvari a to, je, to su ti odnosi, to više praktički ne postoji pa smo mi i na tome pokušali eto tako malo raditi, da malo stisnemo ljude da razvijete odnose ok, on sad još jednu malu pauzu Dalje smo sa Doma Gojent Kalčicom iz udruge Avaduta iz Karolca i predstavljamo između ostalog festival Buđenja koji se odvijao evo, ovaj prošli vikend tu u Karlcu, a i same aktivnosti udruge Avaduta. Rekao si da je cijeli festival se nastavio, da, odnosno da to u petak što je bilo nije bilo sve, da ste nastavili se družiti u subotu. Petak je bila glavna fešta, a u subotu smo nastavili sa festivalom tu kod nas u našem centru. Isto je bio neki recimo broj posjetitelja 60 i to uglavnom Karlovčana, baš smo koncipirali taj program da bude više ovako za ljude, da malo više saznajemo o nekim našim aktivnostima, jer imali smo tog specijalnog gosta Čandra Maoli Svamija, koji je možemo reći jako duboka osoba, mistik pute po cijelom svijetu živi, često u Indiji, svake godine provede po par mjeseci i jako duboko je proučio tu indijsku duhovnost i filozofiju. Onda smo s njim smo imali ovdje jedan taj festival, taj subotni vetski festival koji se održava inače svake subote u 5 sati tu, u našim prostorijama u šetolištu franja Tuđmana broj 5 na drugom katu i taj naš gost je pričao o samospoznaji, znači o smislu života, pošto definitivno svi mi tražimo taj neki smislu života, tu pravu sreću, kako da o iskusimo i čovjek je pričao o takvim nekim svojim iskustima koje je on prošao už kroz život, jer on je čovjek je od nekih 60 godina, stvarno jako puno iskustva. Eto i s njim smo imali ovdje program koji e, sastoji se, znači prvi dio se sastoji od tradicijalne indijske glazbe, zatim je on održao predavanje, imali smo projekciju filma, Jako zanimljiv film se zvao Majka Ganga, znači o toj samoj indijskoj rijeci i na kraju smo imali vegetarijansku večeru. Stvarno, taj naš gost je stvarno super osoba i jako smo sretni svaki put kad nam dođe, opet će doći kod nas u osmo mjesecu. Što se tiče danjih aktivnosti, odnosno ostalih aktivnosti koje radite, pričao si o jogi. Pokrenuli smo taj tečaj Atma joge. To je yoga koja se prije nije održavala u Hrvatskoj. Yoga je inače to je jedan od jednog učitelja Atmananda, on je inače Amerikanac i taj njegov jedan učenik, naš Filip tu iz Splita, on je doselio kod nas u Karlovac i počeo sad održavati te yoga tečeve. Oni se održavaju u klubu Promenada, isto na Gazi, utorkom, petkom popodne i nedjelju ujutro i stvarno svako može doći malo pogledati kako to izgleda i stvarno je onak zanimljiva yoga pošto se ne sastoji samo od nekakvih ono meditacija, levitacija i nekakvih mantri, nego jednostavno moderna joga je prilagođena onako baš za, za urbanu populaciju koja se želi osloboditi od strese i takvih stvari Ljudi jednostavno mogu doći malo se opustiti kroz te razne vježbe i nešto malo sazna tako o Indiji o kulturi Indije i tako. Ok, imam sad još jednu malu pauzu pa ćemo onda prema kraju ovako vašim planovima za sljedećih tako nekakvih narednih šest mjeseci dok hodimo da... sad u posljednjem dijelu današnjih druženja sa Domago and Couch, sam pod udruge Ava Duta iz Karlovca. Evo malo o planovima same udruge, šta imate ovako za sljedećih godinu dana, evo da ne idemo dalje. Mm -hmm. Pa mi planiramo recimo ovaj festival Buđenja kao, kao takav jedan veliki festival planiramo, planiramo još jedan napraviti negdje u devetom mjesecu u Karlovcu. Vjerojatno ćemo negdje isto poslije ljeta raditi takav festival i u Kutini i u Sisku. A glavna stvar koju ćemo raditi preko ljeta je taj uh, putujući festival Indije znači mi smo već pet godina za redom održavali taj festival koji putuje od Umoga do Dubrovnika prošli smo sve otoke, sve gradove na obali, stvarno je jako lijepo prezentiramo tu indijsku kulturu na način da pjevamo Tradicionalne indijske pjesme, sviramo na tim instrumentima, pokazujemo tradicionalni indijski ples, zatim nošnje indijske i tak razne stvari. Mogu reći da je jako dobro prihvaćeno. Prošle godine smo imali nekih osamdesetak koncerata u dva mjeseca, to može biti dosta naporno, možda zvuči jedna velika brojka, pošto se sviraju jutro i na večer, ali eto, kad radiš ono što voliš, ništa nije naporno. Tako to je taj neki malo veći projekt koji radimo. Također planiramo u sklopu ovih vegetarijanskih tečeva, planiramo u suradnji sa gradom Karlovcom napraviti jedan veliki tečaj vegetarijanskog kuhanja u obrtničkoj školi tu u Radićevoj koji bi bio isto otvoren za sve i standardno nastaviti sa aktivnostima koje smo radili do sad, taj svake subote imamo taj Uh, subotni vetski festival na koji može doći bilo ko kad god žele, može bilo koji put doći bilo ko. Nešto si pričao o planovima za otvaranje vegetarijanskog restorana, kako još u da, Karlovcu nema. Da, da, da. Pošto je dosta velik odaziv ovdje, ljudi često kod nas, već imamo, znači jako puno članova udruge koji dolaze kod nas na klopu, vegetarijansko planirali smo napraviti nešto u Karlovcu vidjet ćemo, pošto sad ovo ludo doba recesije, nadamo se da se bude to sve na neki način malo smirilo. Pa možda smo možda krenemo u taj jedan projekt da malo ljudima ponudimo tu zdravu hranu pa ćemo vidjeti kako će to sve ispast. Za sad je to još uvijek samo plan u glavi a nadamo se da će se materializirati. A sam objekt gdje se nalazite ok, ovo vaš centar ovdje regli smo na šetelištu doktora Franja Tuđmana i evo sam je desetak ljudi koliko vam je bilo za ove ovaj vikend bilo dosta tesno. Da, da. Za, inače za naš centar kažu da je ustrojen kao sam svemir kad pogledate malo, malo zgradu ljudi kažu da postoje ti pakleni loši planeti užasni i to je recimo kao naš podrum onda se krećete tako nekim srednjim planetima na kraju dođete do nekog raja nas često znaju karakterizirati ljudi nemojte se bojati molim vas kako god dolazi ovdje često ljudi znaju odustati kad vide kako su nam stepenice ali stvarno vrš grada je prekrasa, naše prostorije su lijepo uređene moderne zgrada je nulte kategorije u nje je živjela Ivana Brlić Mažuranić i sad trenutno u, u suradnji sa ministarstvom kulture pokušamo obnoviti cijeli objekt i glavna prostorija nam ima nekih 50 kvadrata i zna navratiti 50-60 ljudi, zna biti tjesno evo, ljudi su zainteresirani pogotovo u ovom ludom dobu u kojem svi traže sreće ne znaju gdje je način, mi o tome pričamo svake subote kako god može navratiti Inače svaki dan od 9 ujutro jutro do 7 na večer navratite ovdje, možete se malo raspitati o našem radu, učlanite se u udrugu, probajte klopu, eto imamo razne stvari, imamo tu jedan mali indijan shop isto za sve članovi naše udruge mogu tu pogledati, imamo razne stvari iz Indije, od mirisnih štapića, nakita, odjeće, literature o indijskoj kulturi, svašta, evo navratite. Ok, doma je puno ti hvala na... No. Hvala tebi. Poštovani slušatelji, ovo je bilo sve za večeras što se tiče udruge Avaduta Duta iz Karlovca, udruge za promicanje indijske kulture i vegetarijanstva, pa im se pridružite, provjerite sami kako to izgleda.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 Hare hare Gopala And you heard it.